För så alltså, folk hatar ju, det tycker jag är lite fel att de hatar själva polisyrket. När det kanske är en människa som har gjort fel. Alltså allting handlar ju om människan bakom uniformen typ. Yeah. Verkligen. Det var djupt. Det var djupt. Djup. Mm. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hey. Hey. Det hade varit kul cool så att man har varit sponsrad För då har man haft en jättebra introduktion Ja då har man bara kunnat Typ att... this is brought I to you by McDonalds so. Typ ja. Den här, här veckan är vi glada är... att presentera Vår sponsor Systembolaget Nej. Det har varit så jävla bra Nej jag, jag tror är det jag är fel grupp av sponsor Om man tänker på målgruppen Eller jag vet uh. inte Men vilka är målgruppen då? Jag är inte rätt målgrupp än Jag lyssnar ju men jag följer ju 20 nästa juli Ja men så tänker min mamma ja, det. Hon är Ja uh. Jag vet inte hur gammal min mamma är. 49. 49. 49. Du, behöver, du kan klippa bort en person. I'm, I'm a good special. <laughs> ja. yes. yes. I know this stuff. Nej mm. ja, men tänk vad fett att var sponsrad av Donken. Det hade varit Alltså jag älskar att äta nuggets där. Jag hatar allt annat men jag älskar nuggets. Gör du det? Ja. Jag, jag älskar pommes. Ja men de är goda. Alltså... Men det inkluderar ju själva nuggetsen. Eller så jag Om, tänker med känner... ny. Ja oh, man köper med ny. Ja. Då gillar jag McFist. Jag tror inte jag smakar smakat på den faktiskt. Nej. Jag gillar bara typ kycklingburgarna i så fall. Ja, men det finns en chicken McFist. På riktigt? Ja. Vad är det i en McFist Eller vad är det som... Det är speciella med det är den sås. Att... Det är... Ja, en dressing typ. Men jag ja. gillar den såsen som är i McChicken. Den här vita såsen den är nog skitgår. Om det är typ majonäs eller någonting. Ja, men det är typ en vit sås i McFist också. Jaha, det kanske det är samma sås. sås. Kanske är det jag hade inte mm. velat vara sponsrad av Donken för jag kan bara äta en började. Ja, ah, just det. <laughs> och just en wrap Vilken började är det då? Eh, McBean. Mc, yes. Usch, ah, det, den lät ah, inte läcka. Jag tycker faktiskt inte att den är. Alltså, den ser typ god ut, men jag tycker att den är för torr. Mm. Den smak, och så smakar den jättemycket bönor. Det gick kanske inte så konstigt egentligen. Jag, jag är, gillar inte bönor. Men de brukar inte smaka så mycket. De brukar ha rätt smak. Det känns som jag gör lite. Typ. Mm, det gör det. Mm. Så det går att göra egna börjare För jag hatar grönsaker Och det är kanske fel att vara vegan När man hatar värld, grönsaker ja, eller, ja, Jag, jag, jag, jag det. älskar kött Och där, det är därför så jag, jag gör bara börjare Med vegan eh, vegankött och grejer Och det är faktiskt askeligt Till skillnad från Donkens börjare ska, ska vårt mål bli att bli sponsorerad av Donken? Ja, det tycker jag ja. Men då får, då får inte jag vara med mig på podden längre För jag är ju bara dålig reklam till dem Nej, <laughs> Det löser sig Ja Tror mm. Idag har vi i alla fall en gäst. Om mm. jag ska flika in dig. Ja, jag heter Lolo. Hej Lolo! Hej! Hej! <laughs> det är kul! Säg lite om, berätta lite om dig. Vem ja, är du. Jag är 19 bor i Örby. Örby. Örby. Där Kosseda bor. Nej, men. Örby. Örby. Ja, jag, jag går i skolan i kom ett år så jag går i skolan. Ja men high five. Men yeah. det känns bra för nu har jag besatt min studentmössa och jag ska prova min balklänning imorgon då. Så det känns ändå som jag har allt roliga framför mig. När ja. alla mina kompisar bara sitter och gråter för de har tagit studenten. Mm. Typ. Det känns faktiskt mm. så. Så jag är fan glad ändå alltså. Min studentmössa kommer vara den är kristallmössa heter den från abc gruppen Den har så här rosa band och rosa text och den rosa steg, rosa Mm. Och så såg det Tengil på den oh, jag såg det. Och så ht 13 b okay. Och där bak såg det Kung i baren För Magnus Uggla är bäst Magnus Uggla är bra. Ja, Jag kollar väldigt mycket på serier också Vad gillar du på serier? Just nu kollar jag på Grey's Anatomy Kollar om Prison Break Den är jättebra Har precis kollat om How Much Your Mother också Men jag kommer nog göra det snart igen för de är så bra <laughs> Så avdelar ja, de jag hinner med just nu typ nice. Och jag, började, jag hade såhär promonad på Netflix men den är slut nu så jag gråter lite inombords. Men... Mm, jag har funderat på att skaffa Netflix. För jag har inte Netflix. Mm. Men så jag blir så himla snål då. Ja. Du vet, jag bara... För om jag skaffar det så kommer jag typ inte kolla på någonting. Det känns som. Då jag bara in... mm. Det är då jag inte kommer ha någon tid till att kolla. på Ja, men jag känner när jag sitter uppe i mitt rum. Som vi brukar göra om mm. jag kollar på filmer. Alltså, jag har så dålig internetuppkoppling i mitt rum. Mm. Pappa då så här flera månader. bara Men jag ska fixa så du förlänger sig. Men det gör inte det. Och det är också onödigt. För det är inte så nice att sitta ner i soffan och typ kolla Netflix liksom. Man vill ju ligga i sängen ja, typ och, i sängen och kolla. gå ner. Det är det liksom. bästa. Ja, nej, men det finns inte så mycket att säga om mig. Inte? Nej. Egentligen. Jag, jag är glad. Ja, det är Ja. Du var min psykolog i högstadiet. Ja! Eller var det tvärtom? Ja, ja, nej. Jag vet inte, men någonting var det. det mm. Fast det var jävligt länge sedan. Ja. ja, det var länge sedan. Vi gick ut till högstadiet 2012. Ja, gjorde vi. Det är ett tag sedan, Ja. Det är ett jävla bra tag sedan. Det är typ tre år sedan. Det låter inte som mm. det är mycket men det är jävligt mycket. Mm. Liksom, alla i våran årsgrupp har tagit studenten nu, förutom jag då. Men eh, det känns fan konstigt. Vad gör man ens efter studenten? Eh, nej. Nej, jag sitter och spelar ja. där, spel. Ja, Pontus spelar mycket spel och pluggar. Fast det gör jag typ. aldrig. Nej, men Pontus spelar mycket spel och borde plugga. <laughs> mm. Och jag... Eh, jag med gamlingar, ja. Men det är faktiskt inte så farligt att torka bajs. Nej, jag tycker inte det heller. Pontus bara, varje gång jag kommer han han bara Har du fått bajs på dig då Jag bara, nej, alltså jag har ju faktiskt handskar och... om ja, man har ju sån här förkläder här ja. mig också. Mm. Så en gångs så, grej. Så att det är liksom inte så... Alltså om, om jag får det på mig så vet jag inte hur jag har lyckats med det. Hade jag jobbat med det så vill, hade jag velat ha så här heltäckande spandex direkt. Helt sånt, ja, det de kan så de i karantän vara... typ? Ja. Ja, men det är nice, det, det, det förstår jag Så kan man få en snygg färg också En snygg vad? Färg På själva dricken då mm. Vad det är färg då? Jag tror att du hade velat ha typ såhär Iron Man-tryck eller något Ja mm. men verkligen Men den är nice, Iron Man är bra Och sen du? Ja men här får jag en Robert Downey Jr ja. <laughs> jag bara, Robert, Robert Downey Ja men han, jag är så jävla dålig Jag fick A i engelska sex men jag kan fan inte prata engelska när man väl ska göra det Jag fick F i engelska 7 För att min lärare hade tappat bort alla mina uppgifter Seriös Men mm, jag hade inte gjort några uppgifter men jag fick se ja, alltså, alltså... Men det kan inte du drabbas men jag för Jag har försökt liksom kontakta rektorn Men han svarar inte på mina mejl Fast så var det ju med idrotten också att. Uh, oh, det. Jag hade gjort tok men mycket Nu vet jag kaka ta... Jag hade gjort tok mycket Och du hade inte gjort någonting mm. Och du fick godkänt med F det, det är jättekonstigt nice. Ja, nej men i alla fall, Robert Downey Jr. Mm. är bättre. Han är så jävla snygg också, så det gör det lite lättare att kolla på det. Och sen Avengers är skitbra, tycker jag. Du är. Jag har inte sett en andra dock, men den första är väldigt bra, tycker jag. Mm. Pontus, när Avengers kom ut. Han satt oavbrutet i typ så här två veckor och kollade Avengers. Alltså, det var sjukt. Mm. Gjorde jag med. Du mm. Jag gillar inte Avengers. Jag tror inte riktigt jag fattar. Varför? Var... Jag vet inte, jag tycker bara... Oh. Det är sådana som du som skapar hat på internet. <laughs> nej, men jag känner bara att det är ju nej. Jag vet inte, jag bara gillar det. inte min grej. Undrar ni om vi ska få vår första hater på podden? Mm? Alltså riktigt sådär som kommenterar om och... Ja, vi ska bomba er typ. Nej, usch. Jag hoppas ändå att ni får det snart. För alltså det är be... <laughs> inte så, men det betyder ändå att... Det har gått så bra att ni har en hater. Jag ska göra ett så fake-konto Det kan jag göra. Gör det? Ja. Jag kan säga: samarbeta lite, vi ser den av typ och ingen vet om det. Så fast jag, det känns inte så bra att hata på er två. Jo, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Okay. Okay, men då ska jag skapa ett då. Så får jag heta någon sån här typ Bertil Eriksson mm. under 56 mm. eller någonting. Det är sådana som hatar på internet. Så jag sd och mm. allt sånt liksom. Eller mm. <laughs> så, så heter populär. du typ så här Alla vi som hatar Pinea-podden. Mm. Ja. Typ som man alltid gjorde på Facebook. Så alla vi jo. som bla bla bla. Jag vill nästan göra en hemsida med det. Alla vi som hatar Pinea-podden och så ha den domänen också. Mm. Så folk går in det på, jag på det. Jag, och mm. jag kan ta hand om den webbsidan i så fall. Och värsta mm. skapa evenemang och så här. Gör det. Vad heter det när man protesterar? Ah, eh, Så kan eh, vi stå här ute och protesterar när ni spelar in? Det för lägg. Ja, <laughs> ah, precis. <laughs> och vara banka. Ah, ah. Om jag tänkte fan där. Det... Vad hände? Kommer inte ihåg när man gjorde såna här grupper på Facebook? Eh, typ, när, när Man hade alla de här p-smilesen efter typ. Jo! bara ah, kompisar frågar var klockan är. Man säger, man vet inte, men sen vet man. Och sen pip, mm. pip, nice. jag oh, någon, men jag... kommer inte ihåg vad var, men det var i högstadiet i alla fall. Då är jag en kompis som skapade en grupp som heter typ alla vi som är korta eller vad det var? Nej. Mm. Nej, jag in... var det inte, typ, Nej, jag är inte jag är inte kort, det är jag, du som är ovanligt ja, lång typ. Ja, ah, precis. Tänk jag ni in som... typ skit många likes. Jo, alltså, jag får fortfarande notiser. Alltså fast jag typ har försökt stänga ner det liksom, men jag får fortfarande notiser typ. Men det är många så många är mer det, typ. Då. Jag vet inte, ska kolla. Jag tar lite julmust Jag tar ah. det som är kvar. Mm. Ah. Oj. Jag har 19 000 gillar du kan inte mm. du bara göra om den sidan till typ ja, din penia podden och ja. så får ni massa gratis Jag här det var en annan alla visens det här är också någon jag har gjort säkert jag någon det är dumt de att hade du gjort det så de folk faktiskt börjat lyssna på riktigt mm. gör det jag tycker ja, faktiskt ni ja, typ, ska jag, det jag ska lägga ett inlägg bara ja alltså mm. det är nog ändå ut till nästan 20 000 personer alltså mm. är... och så oj och så hittar jag en annan här som jag har gjort alla vi som skrattar åt skämt som vi inte förstår. Men vart kan man kolla vilka sidor man har gjort? Alltså jag alltså här, om du trycker på den där. ja Och sen trycker du bara på visa alla. Jag har bara vi som vill ha helg på den här. <laughs> vi som vill ha helg alla dagar i veckan. Men du har alla skaffat en ny Facebook-grej, eller? Ja, men det gjorde jag ju för länge sen. Alltså typ när gick i åtta eller nian. Men på mm -hmm. den förra har ju mm. de här typ... Alltså, ja, de här PPP-grupperna gjorde säkert fem mm. sådana, typ. Seriöst, jag hade inget jo, jävla kul. liv. Jag, jag borde fan haft en sysselsättning då. Ska jag lägga ett inlägg här med på podden Ska jag göra det? In, ja. Nej, det vågar jag inte. Jo, men gör gör det, så det sen när vi släpper det detta sen. avsnittet. Bara, vi pratar om den här gruppen i innan podden. Ja, ni borde lyssna. Lite reklam. Mm. Vi kanske ska bli sponsrade av din Facebook-sida. Ja, kul. Eller ni, eller vad man säger. Mm. Det tycker jag. Då är det jag som sponsrar mig själv. Typ. Fast det gör du ju ändå. Vem har köpt fikat? Det är mm. Mm. Den här podden är sponsrad av Linnea Jons mm. Med lite vindruver, ballerina och brago. Minns du i gymnasiet när vi skulle spela in en radio-program? Typ ja, men jag gjorde eh, aldrig det. Av renaissanspersoner. Och, och så började jag prata och så helt plötsligt folk bara... Chefla vilka radiorester. Jag vet, och men det du. Ja, då var du. Så här, var och då, var, då gjorde du till det så här extra. Oj, nu tappar jag min röst. Då gjorde du gjorde till det så här extra typ. Ja. Och verkligen så här, din röst <laughs> är jättelåg och verkligen så här bara. Det var det sjukaste för vi lyssnade på dem så här i klassrummet ja. hela klassen och så började bara, ja nu kommer Pontus typ och alla bara. What? Vad fan mm. ja, men det är, är så, här, typ, lugnare röst, så här dov, typ lygnurös hade och så lite dov typ Oj. Ja. <laughs> Det var ett riktigt komplimang. Jag, jag har aldrig kunnat se det hos mig själv, men tack. Ja, men du borde säga mm. typ p pratare Vet du, jag har insett förresten att eh, nu kanske jag inte så, är så himla bra radiopratare, men jag tror att det hade varit typ drömjobbet. För då så be sig, behöver man bara sitta och köta och, och sen sätta på inte... god musik. Ja, ah, och man behöver inte göra ordning sig. För det är ingen som ser den. Nej, det hade det varit drömmen. För jag kommer alltid ihåg när man var typ ja, högstadiet. Mm. Inom i skolan kollar man alltid på baknummer med The Voice. Ja, jag älskar Vakna med The Voice. Ja, men, uh. alltså, jag, kommer, jag ringde in dit en gång Angående studentflak Kommer inte du ihåg det? har jag typ pratade i två mm. sekunder Sen började de prata om annat Och sen kopplade de bort mig Jo kanske Jag tror att jag kanske har ett litet mm. av detta Då kände mm. jag mig fan uh. som en b På <laughs> riktigt Och jag älskade vakna med boys Det var så himla kul ja. de inte igång det i kafeterian i högstadiet också? Ingen jag var aldrig i kaf kafeter ja. Det var jag, det kanske de mm. hade men ja, alltså, jag måste typ be om musik till Pio, Fast jag tog ju grejer hela tiden när han gick iväg Alltså typ glas och mackor Och typ pets åt så inte han skulle märka någonting. Liksom. Massa trycker i dig. Nu kanske alla gjorde det. Nu kanske jag får en räkning hem. Var ja. du i skolans kaffé? Nej men vi gjorde typ inbrott där en gång. Gjorde ni? Ja men du var ju typ lite inbrott men när vi tog den här. Jag med. Nej du var inte med men Nej, du kollade. Jag tänkte... För jag kommer ihåg att men då umik så mycket mer. Jag spelar lite oskyldig Ja, men, nej, men jag kommer verkligen då. Jag kommer ihåg för Sjögren blev så liksom, bara, nej men gör inte det här Lolo typ. Det var, jag, jag, jag kan ju inte säga vilka som var med mig i för sig. Jag kan inte ut någon här. Men, men det var Olof Lenius i alla fall. <laughs> jag vet inte vad det heter, man raml, rimmar på Rollo Rolenius. Nej, men har du ut den här balken. Eller den här som man tar ner, du vet. För den här grejen som jo, ner man Jo, alla gick den. Ja, man kunde plocka ja, upp, upp den så här uh. lite. Och se... Oj, nej. <laughs> Anonym hade... <laughs> Vi blippade ja, Han hade väldigt smala och långa armar Så han kunde liksom gå in där Och Jag är så dålig på det här Vi blippade ja, Sen i alla fall gick och tog glass Och jag kände mig lite dålig Av den sen men Jag kommer inte ihåg det Jag kommer ihåg att allt gick hos den, Men jag kommer inte ihåg just den gången. Först det några som gjorde riktigt tok inbrott Någon gång så sända grejer och mm. skit. Jag tror det också faktiskt. Alltså jag vet inte, jag var typ alldeles i Jag Tror jag inte. Men va? alltså, jag var ju typ där hela jag? tiden. Ja, Vad gjorde du? För vi gick så mycket i typ 8 eller mm. nian eller vad det var. Gick jag ner till kaféet själv då? Du var satt kvar <laughs> jag satt där, satt där kvar uppe. Där. Och, nej Nej, men alltså jag kommer typ så att jag var lite i kaféet så här, ibland. Men typ. Alltså... Nej, men, alltså, jag gick typ alltid ner och köpte ost-ost Eller ost, småfranska ost, ja. gillar jag mer Ost-ost köpte jag alltid Jag gillade småfranska men, men, mos ost, ost och glä... Jag gick bara ner för att köpa grejer ja, men det... Sen så gick jag iväg, typ Men det var typ det man gjorde för man hängde inte ja. så mycket vid kaféet Han gjorde det Ja, ja fast... men vi hängde när vi var psykologikompisar <laughs> Satt vi där i det rummet jämte typ ja. Med två soffor och så knulltån där typ Och en ja. till tå Förstår du vad jag menar? vi ja. vid hemkunskapen Där satt man också Vet <laughs> du ja. vad jag hittar här på Vadå? min Facebook. det var jättelänge sen jag hade lagt ut en film när du och Olof springer omkring i kafé Men det stolen jag skulle hota honom. Jag råkade stänga av TV:n och bara, oj, kolla ni på det här. Jag måste ju kolla på den sen. Och jag kollade också så gamla bilder var var taggade Och så var taggad som en som har lagt ut. Mm. När vi åkte ski eller skridsko kanske heter. Jo, och jag, hon skulle filma och jag skulle sejla och jag ramlade just efter typ två sekunder. Det är typ det story of my life oh. Nej men jag kan inte åka stridskor Men jag skulle kunna jag vilja Min dröm är ju typ jag är ty åka till norr och åka du vet där När det är vinter uh -huh. där alla åker mm. Men jag tror att jag är rädd för is Varför? Alltså för att du ska typ ont. spricka Eller för att du ja, ska det är med. ramla Och så liksom, det gör ju ont när man ramlar Alltså det gör ju ja, riktigt ja. ont Och så är det kallt Tänk om man typ ramlar så här och så bara råkar jag landa med typ tänderna i oh, Ja nice. Alltså den tanken Det var, det var liten hävens tanke Men jag kommer mm. ihåg när jag var liten um, så var vi familjen och släkten typ vi, eller ja, jag gjorde det inte men när man säger isviska typ och borrar ett hål, mm. vad är det jag heter? du um... borrar <laughs> okay. ett litet hål eller ja, Jag vet där bara, vad det heter men... Tycker tänk inom sig själv. Nej men plunta tänkte ah, jag säga men nej. det heter det inte. <laughs> det heter typ inte lunta heller va? Nej det när man eldar. Ja ah, det är när man eldar. Ah, ja pimpelfiske, oh, pimpelfiske kanske. Ah, ja, pimpla. Pimpla? Ja, ah, pimpla ja vi pimplade i alla fall. Inte jag, för jag sprang ju runt på isen. Jag var ju rätt liten så här. Och så kom jag att jag råkade liksom få ner mitt ben i ett sånt hål. Um, och det var ju liksom Ups. mitt i vintern. Och så vi hade ju typ en el så fick jag sitta utan byxor och försöka värma mig. Men var det jättekallt? Jo, det var det. Men jag tror jag gjorde det lite med flit typ, för jag älskar att få uppmärksamhet innan. Det gör jag lite nu också. Men jag tror faktiskt att det var med flyet om inte jag kommer det? ihåg det helt fel. Gud, ja, bara... vad gör man inte för uppmärksamhet? Mm. Nej, men jag tror det faktiskt Trillar i isvakt, en, isvak, typ. en ja. pitteliten isvakt. Ja. men då var jag ändå fem. Mm. Alltså då, redan då hade det hunnit bli liksom en snö attention whore typ. <laughs> det känns så Det är kul. var kul, kul. Det var kul. Jag mm. kommer att tänka på i högstadiet och kafeterian för jag vet att jag fick varningar och så för att jag satt utanför så vid sofforna utanför er i kafeterian. Så låg jag där med liksom jacka över mig och skrämde folk till igen. <laughs> för... <laughs> Ja, nej för jag var så ju tidligen. Och så, jag, Men alltså, varför skrämde du folk var, Nej var men det gjorde jag. Det jag, är jag, jag bara låg där och gick folk medveten. förbi och så vet jag att jag. Ja, jag trodde att du var medveten. Ja nej nej nej det har varit jätteroligt men... Nej. <laughs> och så och så skulle jag, jag bli tvungen att börja om och nu har jag fått höra efter folk trodde att jag började om för att jag gjorde slut med min ex -flykvän. Mm. Det var riktigt göra i alla fall. Ja, jag så, om, eh, alltså gick om år. Ja, mm. Men så var det ju inte, jag fick ju en magsjukdom. Eh, men eh, anledningen till att de inte ville att jag skulle börja om var för att nej, men folk blir stöd av din närvaro. <laughs> <laughs> <laughs> när du ligger där på soffan och skrämmer folk, okej. Okay. <laughs> alltså, sa de verkligen det? ja jag shit. Hur var är Men du fick börja om. men mm. <laughs> ja. ja, då skulle det bara blivit typ. Utkastad alltså, om... annars eller vad var... Nej typ IV Egentligen mm. ja, För jag vill ju Jag vill ju egentligen inte börja i Jag ville börja typ teknik mm. Men eh, jag hade ju inte stygen alltså... för det För jag hade mm. blivit sjuk mm. Och då sa jag bara att Nej hellre att jag börjar om än att börja IV så, ja. Alltså jag har en fråga mm. Mm. Vad det exakt läser man på teknik Eller vad liksom mm. Är det liksom så här såhär eh, Högskoleförberedande ja. Man läser ju svårare matte och så mm. tror jag att man läser typ kemi och sånt, va fysik. Um, yes. Och sen har svenska upp till tre och sånt. Nej, det är typ såhär teknik... Nej, just det, det, måste vara el då. Var inte... då? Alltså, eller vadå vilken? då tekn... el? Ja, men jag tänkte, menar om teknik som är liksom elsaker? Men det är ju elprogrammet. Jag tror det är teknik som typ teknisk utveckling, typ. Va? Jag vet inte heller vad det betyder. Jag, jag hoppade att någon av er skulle veta och kunde ta över, men... Men liksom. du är som hade din sökare till det, alltså, vad är det för något? Då? Nej, men all möjlig shit, jag vet inte riktigt vad det nej. är. Det enda jag vet är att när jag gick i tvåan på gymnasiet mm. så började jag med musikproduktion med Håkan. Och det första han sa i första lektionen är att ni har gjort ett jävla misstag som inte gått teknik. För ni kommer inte fatta någonting i den här kursen. Mm. Ja, men det är liksom... Eller bara, ah, Ja, skitsamma. Jag kommer inte fatta något. Men ni gick ju inte i Jo. Jo. Är det ett högskoleförberedande? Ja. Yes. Va? Alltså, jag hade ingen aning. Ja, det, inte... det är typ som samhäll, fast med, istället för att läsa samhäll 2, va? Så har vi, och vi deras karaktär det. så har vi musikt. Alltså typ. ja. mm. Så alla högskoleförberedande de har läser vi. Eller läst er vi. Hade varit, var var det kom ju typ som en chock för mig. Vad hade vi fått för yrke då? Nej. Jag vet inte, <laughs> backup singer? Nej, jag vet inte <laughs> någonting, men... Spela mm. på gatan. Jag får ju yrkesförberedande nu. Ah. Ja, ah, jag blir utbildad receptionist när jag går ut Aha. Men jag vill inte jobba med det <laughs> Vad vill du jobba med Ja, Jag vill bli polis Det vill jag också Det är, det är respekt alltså, jag, jag kanske borde gått kvar i samhället Men det pallar jag alla fall inte Det var för jobbigt Men du kan läsa till det ändå eller? Ja, jag, jag tänkte gå GMU efter studenten någon gång Ja, ah, men det är det många som ska göra nu här Ja, ja jag vet, min brorsa vill göra det Vem har du? Hampus Aha. Jag vill också göra det Nej, det hade varit fett kul. Det är typ tre i min klass som vill det. Mm. Men jag tror inte de ens vill bli polis. De vill nog bara gå det för att gå det. Typ. Jag vet faktiskt mm. inte. Men ja, så jag vill fan bli polis alltså. Det är liksom... Det verkar vara... Alltså, okay, man får direkt ingen respekt av att vara polis. Alltså av ungdomar kanske. Du får min respekt. Tack. Ja. Men jag vill liksom vara en polis som folk, alltså, ungdomar ser upp till typ. Som de gillar för så alltså, folk det ju, det tycker jag är lite fel att de matar själva polisyrket. Mm. När det kanske är en människa som har gjort fel. Alltså allting handlar ju om människan bakom uniformen typ. Precis. Verkligen. Det var djupt. Det var djupt. Det var djupt. Mm. Men vi måste ju klippa bort det här med så det... Vi vill lägga ett bip på. Ja. ja. Eller hur? Uh -huh. Det går då. Nej. Det beep... går nog. Ja. Sorry säger jag till den här personen som är nästan blivit ute. Men har du hans namn igen nu? Nej jag sa sorry till den här personen. Eller sa jag hans namn? sa jag Oh. <laughs> Bipa igen mm, Vi vipar alla Vi vipar alla. <laughs> s*** Nu ville... sa du också jag, ja. jag vill ju faktiskt gå med i typ Alltså krig Eller inte krigkrig mm. krig, Alltså Ponce hela tiden han Alltså bara, varför jag ska, nog, jag ska nog bli militär och typ kriga och sånt och bara... Nej inte kriga men Nej alltså, men typ... alltså typ men va? va? En turné i Afghanistan eller sånt där. Jag, jag menar, alltså det är inte för att det är kul att mörda folk. Och det låter ju inte som att de som gör det mördar så mycket. Eller ja, kanske mer. gör. Men visst, de flesta går ju typ bara runt på tråkiga jobb. Med vapen i handen. Det är väl det jag tycker är så jävla coolt. Att liksom kunna då, säga att jag har varit i Afghanistan men då med ak 47 i handen. Typ, Det är så jävla coolt. Min, min kusin var nere i Afghanistan Linda heter hon Hon jobbar ju inom försvarsmakten Hon ville också bli polis Hon började gå såhär lumpen ord, GMU. Men ja. sen står hon kvar där Så nu jobbar hon inom rekrytering just nu Men hon har varit nere i Afghanistan faktiskt Det är rätt coolt Och ha. bara Min kusin har varit i Afghanistan <laughs> Men det Har hon skjutit rätt... någon? Jag vet inte är <laughs> Nej, eller det är ingenting liksom man brukar fråga Vad har du skjutit någon <går> Liksom när man träffar någon eller, okay, Vi träffas inte så mycket, om bor ju Så hon är inte med så mycket Ja men hon bor där uppe för de har alla kontor där jag vet inte Och när man träffar henne Brukar man inte prata om hon har skjutit någon Eller inte, då pratar man ju typ om Liksom vanliga grejer tror jag ja, jag, jag ska fan fråga henne på julafton Om jag träffar henne då Gör det, Vad har du skjutit någon Ja, och så kollar jag så här seriöst på henne och fram en tårtyp. Tänk om hon har mördat någon. Tänk om jag har en kusin som har mördat någon. Eller dödat någon liksom. Betyder det att jag typ mördade i, min, i mitt bo då? Ja. Mm. Nej, det vet jag inte. Nej, jag hoppas inte det. För jag vill inte bli en sån här galen människa. <laughs> jag tänkte det, är det ju <laughs> alltså, i, i en annan benämning kanske. Mm. Men, Men, ni, gud, när gud, ni fyllde 18 man. fick ni också någon sån här... Eh, eh, nå liknande en försvarsmaktsgrej Om man skulle ja. i. Ah. Men jag skrev ah. att jag hade panikångest Så jag fick inte med ah, Och, jag, och jag, jag hade så mycket med sjukdomar Så på sista kommentaren så, så har du några övriga kommentarer Jag bara, tyvärr, jag ska bli superhjälte För mm. man fattar ju att det var för sent mm. <laughs> ah. Jag fick också sånt Det tog mig så lång tid att fylla i den För jag tyckte det var så tråkigt mm. Och sen fick man typ påminnelse Och sen sa pappa att man kunde få böter Om man inte fyller i den. Va, oh. kan man? ja kul att jag fyller Så jag blir bara Aha, men då, Just då vill jag inte gå ut i krig om, För det var ju typ Man kan bli inkallad i krig som plikt typ. mm. Och då kände jag bara Jag vill inte göra det där Så då skrev jag typ att jag hade en sämst kondition Vilket jag typ har, det har jag med. Och att jag typ är sämst på allting Så de inte ska välja mig Nu mm. ja. Har ni fått sådana här papper från Sifo förresten? På om, ja, Sifo tror jag det heter på tal om undersökningar Man behöver inte svara på dem Men det blir typ vissa som blir utvalda Alltså det är ett papper med säkert hundra sidor men man ska kryssa i i fyrkanter. Ja, det har, le det har legat hemma hos mig, typ. Alltså, ni somras. Nej, det har jag inte. Jag har fått massa påminnelser, men jag har inte gjort dem. Men nu har de börjat skicka, eller sluta skicka påminnelserna. Nej, det har inte jag fått, för... tror jag inte. Nej, inte heller. Har jag nog kommit ihåg? Oh. Mm. Nej, jag tror inte jag har fått det. det. är bra. Mm. Men ska vi avsluta då? Ja, men det får vi nog göra. Mm. Tack för att jag fick gå med. Det var trevligt att läsa. Jag har, gjort min, jag har tagit det? min podd oskuld äh? Ja, det har jag gjort. Det har jag fint gjort. Mm. Nice. Bra fint. Köjt bra. Men då får vi väl se som så här. Hej då. Hej då. All hej Linn i Linnens Always Right. Moshi Aid.